Om du är en spelare som föredrar bakarat för dina online kaginno kan du besöka vår detaljerade guide och bekanta dig med alla nödvändiga steg för ett framgångsrikt spel. Var en informerad och framgångsrik spelare med vår hjälp och ta del av överraskningarna och bonusarna som väntar dig.